Kaixo, kaixo, kaixo! Hemen gaude gaur saio berezi batean Azkue fundazioaren euskaran etxean Podcast ikastaroa, podcastaroan Horrek erora gaitu Laguntale apartabildu gara, urduri, urduri daude, podcastar honetan parte hartu duten ikasle, ikasle baino ja mm, aditu. Eta orain, elburua, erruletatxo bat egitea izango da, erruleta azkar bat. Bikoteka jarriko ditugu hemen, mikrofonaren aurrean. Ea nola egiten duten, gaur audio edizioa eta maila individualean egon dira lanean, beraien podcastxoetan edo audio audio horietan, igodituzte arkaip.erre, eh? azkena lortu gu ondo esateare, hau zeh. Eta orain e, saiatuko gara denon artean ba, podcastxo bat e, egiten eta entzuten e, ea, ea zer ateratzen zaigun. Xambezela, minaka minaka torriko zezkibu eta albentakau ya da, nengo bilkotea. Osaltu! Ah, hemen igor. Da, gure gaurko esperientxearen aziratik, kontatuko dugu pizkatzu bat, neure zuen adibidez. E, Twitter bidez, jakin nuen, holako ikastelo bat, egon maun barzulen Euskaren etxeak, itxasotazuk. Niri esan lankide batek pasasidan onatertzeko e, proposamena. Eta gustu hartu nahi. Bai, baita nik ere. Bideoan e, ateatzeko naiko itxuzia nahi zenez. Ba, esan nuen, bueno, a ber, e, ez banote ikustan egian e, ondo onartuko diate haotxa. Da, bueno, euskaraz izan da ikastaroa. Ba, oize gustura gustu ikusi nuen e, berri hori. Bai, ni e, urbildu nahiz gaur, e, batez ere, ba, ia podcastak sortzeko, ba, oinarrizko... E, Egon bueno, jarrizko kontuak ezagutzeko, eta egia esan, posposik noa e, ikasitakoarekin. Gutxienez, hizkuntza e, minimoak eta kontu minimoak e, e, ikasi ditut. Bai, hori da, hori da. Hamene izan duguteketen Julio, oaparkatuko Oskar, Julio beti izaten diot, baina bizena dauka. Eta hamene izan dugu, txapa pillo bat enboten, teoria pillo bat ikusi dugu praktika egitzi, baina guztore egia da. Eta izan praktika pilio bat egin dugu teoria beharrezko genuen eh, zuk esan bezala, mintza toinarrezkoak hartu errituguzenolaako aplikazio dagoen eh, ba hori ordena horrekin zelan landu gauza batxu batxu. eta neuri bezaat ez zait oso zaila irudi itsaso zu zelan eh, ikusi duzu parte teknikoa.: eh, nahiko... nahiko... Bueno, eresa edo gitzienez llengo saiakera bat egiteko ez ez da oso saia. Hori bai gero finfin ibiltzeko fin eh ba, bueno, ikasi beharko dugu. O sea, hemen nik egon jai entzuten guztiok egin dugu podcast bat eta nibela dau, eh. Nibela ba dau. Bai, Egia da. Gero, ikusiko duzu, entzungo dituzue ahots ze ere gure gaurremen lagunen ahotsak e, Merezi dago entzutea batzu beintsat e, frogaten ibilt eta eitzen ditugun podcast hoietan, niri batzu beintsat pilo bat gustatu zaizkit. Bai bai, orain ia orain kontatzen digun baten batek e, zein den eginduen proposamentzoa. Hori da, ba bueno, ba gure partetik e, bukatu dugu estaitzaso. Bai, guk egin dugu gorea, oraingoz. Venga, ba beste biri ematen diogu aukera. Gerartere. Hori da mendatuz lagunak. <risa> hicho e, en Samuel naiz, eta ezzuk eh Kaixo ni Manol Nice eh eta egon gara eh podcast ikasteoan ba, podcast nola, nola egiten den ikasten eta beno ba, kontzeptu batzuk izango e, dizuegu dizu e, lehenik eta behin e, ba, grabatzeko ez duzu behar e, gauzu garestiak dien gausak eh behin ba hasteko ez E, igual mikrofono batekin nahiko duzue eta geho ba, ortenagailuan badaude ba programak ba, e, ba editatzeko edo audacity edo postproducer erabiltziz Manol? Ba programa honetan nienukan pentsatuta parte hartzea eta gustat eta esperientzia berriak hartzeko eta nien lan duduz gaia ba jokuei buruz eta bideo jokuei buruz eta ordenagailuei buruz. Bai. Jakiteko se se gauzak diren onak eta zeintzuk di ez diren hain komenigarriak jokoetan Bai. Hoi esen zintsu egaia, Bai. Bai, hori izan da. Bai. Bueno, eta gero eh e, bai, eh gero eh sue podcasta ba jendearentzat ba, eh Ba badaude haueak, e, badaude ordaintzeko haueak eta ba, badaude beste aukera batzuk eta adibidez ba archivo.orgen e, ba, e, jarri alduzu edo iBoxen baina edo eh zure webgunea izaten baduzu ba baina hori gaiztea edo ba badauka ditu seri parte 2. Bai, bueno, Eta bueno, ba, bukatuko dugu ja, edo bai, bai. Imanol zer geiago izan nahi duzu ala? Gaur egun berezia oso polita izan da mm. Eta espero dut uren Laster errepikatzea begiro Euskerasko pozka Euskerasko no, pozka vale. Ezkerrik asko guzti hoi agur, agur, agur Bueno Zaldeon Ni txabi naiz Eta ni bego Eta zer esango dugu jente on guztie honen ostean? Listoiaen altu jarri dute, zer esan desaku guk. Bai, diazan Ez aki zer esan, baina burur edukusa Ego, lehenengo eta bain, e, podcastitza e, Ez dago itxerrazagurik euskaraz? Bai, igual, igual proposatu balko genuke zerbait, da? Gainera gau momentu batean e, e, Spoiler proposatzen dute Iso rakik esatea Igual podcast beharren, ez zer, dago Proposatu balko genuke uh -huh. Ez da kit? <laughs> Publikoari galetuko diogoia proposamen baraukaten. Bueno, eta hitz sortazgain, eh saiotzo batzuk egin ditugu, saiotzo hietan eh batzuentzat lehen astapenak izan dira, beste batzuentzat e, Aztapenak baino eh ikastaro aurreratua da, baina espero dugu datorren urtean edo datorren ez dakigu, udazkenean jarraitzea, ezta? Bai, oso, interesante da, san, oso, oso interesantea da, podcast eskolaren nahi esan, oso interesantea da. bueno, nik gaur, existitzen ez den podcast saio bati promozio batekin dio, eta zitipozik nogen dut, ondo. Osa, da, publizitatea, baina existitzen ez den produktu bat, ben, ben. ondo dago. Edo zelan ere, suk badu, suburuan podcast bat. Bai. Zeriguruzkoa? Ba, rol jokoak ekerne ditu, podcaste beharreti da. Eta, egin dut horren, iragarki bat, baina hori. Iragarki bakarrik dago, ez dago, bestari. Mm -hmm. Baina, unolako hausak egin behar dira, ez? Eta podcast hori eh, norentzate... Nori zuzendu da, izango lintzateke. Ba, esk, gaur goizan nire kasdari entzun diot, pentsatu behar dela nori zuzendu naiz eta denontzako gine dugu. Ba, Norendik gulta beha teman behar diot. E, ez dakito zondo nire nitxoan un dagoen. Baina, bueno, egingo dugu zerbait. Eta zuk? Ba, igia e, ez dauk katoso argi, baina e, ziurrenik nire ikasdentzako zerbait egingo dut. Nogu da erikabe. Nogu e, fijo. Eta, besterik ez ez da, urren gorarte? Eta eskarrik asko. Agur. Ba, hemen egon gara ez dakizure kasuan, baina nire kasuan, etorri nahizenean ez nekien podcast, podcast bat zehazki zer zen, edo audio, fitzatei bat, eta orain beintzat badakit. Ez bueno, du badakizu? Bo, edo, posten, posten nahi, zika, ikusi duzu lazioa zer, momentuz, ez du haiz daukat ez ez dut ez erarki atera. Kusiko dut, beranduago edo geroago. bago. Bai, bueno, beintzat bat grabatu dugu, ezta. da? Ja, bai. Zeriburuzkoa zen zurea? Bo, ni, nire abakarrik ez herrezitaldi erresita, bat izan dagoen, zenbaki jarraipena eta eta musikarekin besterik ez. Eta? Musika eta uste. Eta zurea? Bani maiatzean joan nintzen literatura literatura e, jaialdi batera, eta ipuin batzuk itxule genituen, eta, eta orduan ba, uker aprobezatu dut e, ipuin bat grabatzeko. Eta hia ba, esan, bueno, salien agian izan da musika eta hitza bateratzea. Baina, bueno, divertigarria ere... Dik uste dut, divertigarria eta interesgarria izan dela. Ze sí, sí, interesgarria, zein izan da, ipuña. E, la mia... kontatu. Batxekiari dazle batena da, karel kapek eta nahaztea du izen burua. Baina, bueno, han igo ditugu podka... podcastak eta archive.org gordeta dago. Eta hon, eskerrik asku irakasleari, dena saldu digu primeran. Osondo, osondo, pan, pan. Bueno, va, urrengolarte. Tapos tenés. Vale. Sulekinegona. Baitanibere, urrengolarte. Aún. Vale. <laughs> Bueno, ba, entzundituzue, hemen egon dira, podcastak egin dituzte, espero, hemen egindakoa, euskera zegin goduten urrengoen, garren saioa izan izana, nola baita esateko, eskertzen diez, beren pazientzia, ni aguantatzeko gogoak, eta, bueno, ba, ikasteko, ekarri duten griñori, bueno, zerbaiterako balio izatea, espero dut, eta, bueno, Ea, emendik aurrera ere, beste podcast olatuari gaitzen zaizkion e, hauek, edo zu entzule, edo zeintokitatik entzuten gaituzula, zu ere, e, animatu podcastak egitera, podcastak entzutera, euskerazko komunidade hau, eraikitzera. Euskerrik asko denei, eta entzungo gaituzue, ezak egun nun, ezak egun oiz, nunbait, akaso.